Tizenhatodik fejezet. Május második hetében történt, hogy a három fiatal hölgy együtt elindult a Grace Streetről a en város felé. Amint a vendégfogadó felé közeledtek, ahol a megbeszélés szerint édesapjuk kocsiának kellett várni rájuk, tüstén megállapították, hogy a kocsi pontosan megérkezett, mert az emeleten kitt és Lydia dugták ki a fejüket az ebédlő ablakon. A két leány már több mint egy órája volt a fogadóban, s közben azzal szórakoztak, hogy benéztek a szemközti kalaposboltba. Figyelték az őrt álló silbakot, s ecettel és olajjal ízesítették az uborka salátát. Miután üdvözölték nővéreiket, diadalmasan mutattak rá az asztalra, melyen a vidéki fogadó éléskamrájának szokásos hideg húsételei díszelektek, s ujjongva kiáltották. Hát nem remek! Nem kellemes meglepetés. <gül> és ti lesztek a vendégeink, tette hozzá Lídia. De a pénzt nektek kell kölcsönadni, mert a miénket mind elköltöttük az üzletben. Aztán megmutatta a vásárolt holmikat. Nézzétek csak, most vettem ezt a kalapot. Nem mondhatnám, hogy valami szép, de gondoltam, miért ne vegyem meg. egy hazaérek, rögtön szétszedem, és majd meglátom, tudok e belőle jobbat csinálni. S mikor a növérei leszolták a kalapot, hogy milyen csúnya, Lídia teljes lelki nyugalommal tette hozzá. Aha, oh, ne volt a boltban még kettő-három sokkal csúnyább. Veszek majd hozzá valami szepszínű sejmet. Újra beszegem? Úgy majd megjárja. Különben nem számít sokat, mit fogunk hordani ezen a nyáron, hiszen az ezred úgysem lesz meritomban. Két hét múlva indulnak. Igazán elmennek kiáltott fel Elizabeth szívbeli örömmel. Brájton mellett fognak táborozni. Jaj, de szeretném, ha a papa minnyájunkat oda vinne a nyárra. Olyan nagyszerű eszme, és úgy szóval nem kerülne semmibe. A mamának is ez az egyetlen vágya. Gondolj csak arra, milyen szörnyű nyarunk lenne különben. Igen, gondolta magában Elizabeth. Valóban nagyszerű eszme. El is intézne minket alaposan. Te jó ég! Brighton meg egy egész tábor katona! Épp ez hiányzik nekünk. Elég galibát okozott már az az egy nyomorúságos nemzet őrregiment és havonként a tisztibál meritomban. Most pedig valami érdekes hírrel jövök, mondta Lídia, amikor asztalhoz ültek. Találjátok ki mi az! Pompás hír! Nagyszerű hír, és olyan emberről szól, akit mindnyájan szeretünk. Jane és Elizabeth egymásra néztek, s szóltak a pincérnek, hogy nincs rá szükségük. Lydia nevetve folytatta. <gül> Hiába! Ti mindig ilyen szertartásosak és finomkodók vagytok. Persze a pincérnek nem szabad hallani, de törődik is ő ezzel. Higgyétek el, szokott ő cifrábakat is hallani, mint amit most elmondok. De micsoda förtelmes halak! <gül> Úgy örülök, hogy elment. Ki látott ilyet? szinte földig ér az álla. Nos, halljátok a híreimet. A kedves Vikemről van szó. Ugye? Ez nem való a pincérfülének. Nincs semmi veszély. Vikem nem veszi el Miss Kinget. Na, mit szólsz hozzá? Miss King elutazott a nagybátyához Liverpoolba. Ott is marad. Vikem megmenekült. És Mary King is megmenekült, tette hozzá Elizabeth. Megmenekült, egy meggondolatlan, előnytele házasságtól. Nagy szamár volt, hogy elment, ha szereti Vikemet. De remélem, egyik részről sem volt erős a vonzalom, mondta Jane. Vikem részéről semmi esetre sem. Kezeskedem arról, hogy soha-soha egy fikarc sem törődött vele. Ki is törődnék egy ilyen undok, szeplős kis vakarcsal. Elizabeth megdöbbenve eszmélt rá, hogy ő ugyan képtelen ilyen durva kifejezést használni, de ez a durva érzés alig különbözött attól, amit régebben maga is lelkében táplált, és őszintességnek képzelt. egy befejezték az étkezést, s az idősebb nővérek fizettek, odarendelték a kocsit, és némi rendezgetés után az egész társaság az összes bőröndel, kézi munkakosarakkal, csomagokkal, valamint Kitty és Lédia felesleges új beszerzéseivel együtt nagy nehezen elhelyezkedett benne. Jól össze vagyunk zsúfolva! kiáltott Lídia. Örülök, hogy megvettem a kalapot, már azért is érdemes volt, mert így egy dobozzal több van. Most aztán helyezzük magunkat kényelembe. Lesz itt beszédés, nevetés, bőven, amíg haza nem érünk. Először is halljuk, mi történt veletek, mióta elmentetek. Találkoztatok kellemes férfiakkal? Kacérkodtatok velük? Én már nagyban reméltem, hogy legalább egyiktek férjel jön haza. Szavamra, Jane, nem sokára vénlány lesz, már majdnem 23 éves. Bízisten, nekem a szemem sül neki, ha 23 éves koromig nem mennék férhez. Hát, tudnátok, csak mennyire töri magát Philips néni, hogy nektek férjet fogjon. Azt mondta Lizinek Collinshoz kellett volna feleségül menni, de én nem hiszem, hogy sok örömet volna benne. Istenem, de jó volna, ha előttetek mennék férjehez. Akkor én vihetnélek benneteket az összes bálokra. <gül> Uramisten, milyen jót mulattunk a múltkor Forster ezredeséknél! Kittit meg engem egész napra meghívtak. Mrs. Forster megígérte, hogy egy kis tánc is lesz este, hogy mondjam el azt is, hogy Mrs. Forsterrel nagyon jóba vagyok. Meghívtak két Harrington lányt is, de Harriet megbetegedett, és Penn kénytelen volt egyedül jönni. És mit gondoltok, mi csináltunk? Női ruhába öltöztettük Chamberlain-t, <gül> az egyik tisztet, őt is beállítottuk a hölgyek közé. Hallottatok már ilyen mulatságos dolgot? <gül> Egy árvalélek sem tudott róla, csak Forster meg a felesége, Kitti meg én, no és a nagynénim, mert tőle kértük kölcsön a ruhát. El sem képzelitek, milyen jól festett benne. Amikor bejött Denny meg Vicken meg Pratt két-három tiszttel együtt, egyikük sem ismerte fel barátját. Istenem, mennyit nevettem! Hát még Mrs. Forster. Úgy érezte, meg kell szakadnom a nevetéstől. A férfiak emiatt fogtak gyanút. Akkor aztán hamar kiderült a turpisság. Ilyen fajta történeteket mesélt Lédia társaságáról és vidám tréfáikról. Ezekkel igyekezett szórakoztatni utitárs nőit Longbornig. Kitti pedig egy-egy megjegyzéssel egészítette ki szavait. Elizabeth lehetőleg nem figyelt oda, de így is gyakran megütötte a fülét Vikém neve. Otthon meleg szeretettel fogadták őket. Mrs. Bennett örvendezve látta, hogy Jane szépsége változatlan. Mr. Bennet pedig ebéd közben több ízben is, minden ok nélkül, odaszólt Elizának. Örülök, hogy újra itt vagy, Lizi. Az ebédlőben nagy társaság gyűlt össze, mert Majdnem az egész Lukás család átjött, hogy üdvözölje Máriát, és hallja, mi az újság. A társadalmás a legkülönbözőbb témákról folyt. Lady Lukás az asztalon keresztül érdeklődött Máriától legidősebbik leányának hogy léte és baronfi állománya iránt. Mrs. Bennet két irányban is el volt foglalva, egyrészt a legújabb divatról számoltatott be magának Jane-nel, aki néhány székkel lejjebb ült, másrészt rögtön továbbadta a felvilágosításokat az ifjabb Lukász leányoknak. Délután Lídia a többi lányjal együtt a mellett kardoskodott, hogy sétáljanak át Meritomba, és nézzék meg, hogyan folyikott az élet, de Elizabeth álhatatosan ellenezte ezt a tervet. Ne mondhassa senki, hogy a benetlányok csak fél napja érkeztek haza, s már is a tisztek után szaladgálnak. Ellenkezésének másoka is volt. Retteget attól, hogy viszont lássa vikemet, és minél későbbre akarta halasztani a találkozást. Neki valóban nagy örömére szolgált, hogy az ezret hamarosan távozik. Két hét múlva indulnak, s ha már elmentek, remélhetőleg vikem... Nem okoz neki több bosszúságot. Nem sok időt töltött még otthon Elizabeth. Már is hallotta, hogy a brátoni nyaralás terve, melyre lídia a fogadóban célzott, gyakran szóba kerül szülei között. Rögtön látta, hogy apjának eszeágában sincs engedni, bár olyan bizonytalan és kétértelmű válaszokat adott, hogy Mrs. bened gyakori csüggedése ellenére sem tett le arról, hogy akaratát ráerőszakolja.